Розділ третій. Свіже квітневе повітря виривалося у відчинене вікно Ситруєна. Авто промчало повз оперу, повернуло на південь і перетнуло в Вандомську площу. Роберт Лендон сидів поруч з водієм. Він розсіяно дивився, як за вікном михтять вогні нічного міста, і намагався зібратися з думками. У готелі він поспіхом прийняв душ, поголився і виглядав тепер доволі пристойно, але на душі в нього не стало спокійніше. З голови не йшов страхітливий образ убитого куратора. Жака Сон'єра більше немає. Ленгдон не міг позбутися гострого відчуття втрати. Правда, що Сон'єра вважали самітником, проте всі знали про його беззастережну відданість мистецтву і за це глибоко його поважали. Ленгдон залюбки цитував на лекції, як його книжки про теємні коди, приховані в картинах Пусена і Тенірса. Цієї зустрічі він дуже чекав і засмутився, коли куратор не з'явився. У пам'яті знову сполила фотокартка з тілом убитого. Жак Сундєр це сам. Легно знову відвернувся до вікна, намагаючись прогнати нав'язливий образ. Місто лише тепер утихомирювалося. Вуличні продавці кутили віски із засукрованим мигдалем. Офіціанти виносили на узбіччя мішки зі сміттям. Якась запізніла парочка міцно обіймалася, щоб не замерзнути на вітрі, який доносив пахощі жасмину. Ситруян прокладав собі шлях зі знанням справи. Різка сирена розстанала вуличний рух, наче ніж. Капітан зрадів, коли довідався, що вий досі в Парижі. Поліцейський уперше заговорив відтоді, як вони виїхали з готелю. Щасливий збіг. Лендон відчував усе, що завгодно, тільки нещастя. А щось таке, як збіг, він і взагалі не вірив. Усе життя він досліджував приховані зв'язки між начебто зовсім не схожими символами і ідеологіями. дійшов висновку що світ – це павутина з історій та подій, які тісно переплилися між собою. Зв'язки можуть бути невидимі, часто повторює він на лекціях і символіки в Гарварді, але вони завжди є, варто лише трохи заглибитись. «Я так розумію», – відповів Лендон, – «це американський університет у Парижі?» – поінформував вас, де я зупинився. Водій заперечно похитав головою. «Інтерпол!» «Інтерпол!» – подумав Лендон. «Ну, звісно ж». Він і забув, що безвинне на перший погляд прохання всіх європейських готелів, щоб гості оселяючись показували паспорт, було не просто девакуатою формальністю. Цього вимагав закон. Будь-якої ночі працівники Інтерполу могли абсолютно точно визначити, хто де спить по всій Європі. Знайти Лендона в ріці було зовсім нескладно. На це пішло, може, якихось 5 секунд. Ситроен помчав швидше у південному напрямку. Праворуч – забувані величний силует ефілової вежі. Побачивши Ейфилову вежу, Лендон подумав про Віторію, пригадав їхню жартівливу обітницю рік тому зустрічатися через кожні шість місяців у якомусь новому романтичному місці на землі. Ейфилова вежа, вочевидь, могла б бути одним з таких місць. останній він поцілував Віторію ще галасливому римському аеропорту понад рік тому, і від думки про це йому стало сумно. «Ви були на ній?» – запитав поліцейський, дивлячись перед собою. Ленгдон підвів голову, впевнений, що не так щось зрозумів. «Перепрошую?» «Правда гарна», – поліцейський поглядом показав на Ейфелову вежу. «Ви піднімалися на неї?» Нарешті Ленгдон збагнув. «Ні, я не був на вежі». «Це символ Франції. Як на мене, вона досконалість». Ленгдон розсіюну кивнув. «Фахівці, що знаються на символах, часто казали...» Що Франція, країна пристрасних куханців, легких звичаїв і дрібненьких диктаторів, помантурників на шталт Наполеона чи Пепіну Короткого, навряд чи змогла б знайти собі кращий національний символ, ніж тисячофутовий фалус. На перехресті з вулицею Ріволі світлофор показував червоний, проте Сітруян і не думав зупинятися. На величезній швидкості він пролетів перехрестя і помчав до зеленої частини вулиці Кастильйони. Це був північний вхід до славнозвісного саду. Тюлері паризького варіанту централ-парку. Більшість туристів помилково пов'язували назву тюлері з тисячами тюльпанів, що квітли тут, однак насправді це слово мало набагато прозаїчніше походження. Колись на місці цього парку був величезний кар'єр, з якого паризькі будівельники брали глину для виготовлення знаменитої паризької червоної черепиці, французькою мовою тюйль. Коли вони в'їхали до безлюдного парку, поліцейський нарешті вимкнув заглушливу сирену. Лендон зітхнув полегшено, насолоджуючись раптовою тишею. Тьмяне світло фар бігло попереду авто, повсипані гравієм алеї. Монотонний шурхід куліс навіював сон. Лендон завжди вважав тюлірі священним місцем. Це тут Клод Мане експериментував із формою та кольором, від чого згодом зародився імпресіоністський рух. Однак сьогодні це місце мало якусь зловісну ауру. Сітроен різко розвернув ліворуч і рушив на захід центральною алеєю парку, убігнув круглий ставок, перетнув якусь занедбану алею і виїхав на величезну чотирикутну площу. Лендон побачив кінець саду тюльорі, позначений величезною кам'яною аркою. Арка Карузель. У давнину під цією аркою відбувалися сілякі варварські ритуали. Однак шанувальники мистецтва любили це місце зовсім з іншої причини. Звідси з еспланади при виїзді з Тюллірі було видно відразу чотири найкращі в світі музеї мистецтв, по одному в кожній стороні світу. Праворуч на південь від Сени на набережній Вольтера Лендон бачив у вікно ефектно підсвічений фасад старого залізничного вокзалу. Тепер це був поважний музей Дорсе. Ліворуч віднілась верхівка ультрасучасного центру Помпіду де був розташований музей сучасного мистецтва. Позаду над верхівками дерев височив старовинний обеліст Крамзеса. Там був музей Жедепом. А просто попереду, на схід, поза аркою, стояв монолітний палац епохи Ренесансу, найзнаменитіший у світі музей мистецтв Лувр. Лендон укотре відчув легкий подив і водночас захват, намагаючись окупити поглядом одразу всю цю грандіозну споруду величезна площа, а за нею фасад Лувру, що наче цитадель височив на тлі паризького неба. Убудований у формі підкови, Лувр уважався найдовшою спорудою в Європі. По його довжині можна було б розташувати три ейфелеві вежі. Навіть мільйон квадратних хутів площі між крилами музею, анітрохи трохи не применшував величі його фасаду. Якось Ленгдон вирішив обійти Лувр по периметру і з великим подовом довідався, що подолав аж цілих три милі. Щоб уважно оглянути 65 тисяч 300 експонатів музею, кажуть, середньостатистичному відвідувачі потрібно близько п'яти тижнів. Однак більшість туристів воліє оглядати Лувр побіжно. Лендон Жартума називав такий огляд пробіжкою Лувром. Туристи бадьоро крокують залами музею, щоб неодмінно побачити три найзнаменитіші експонати – Мону Лізу, Венеру Мілоську і Ніку – крилату статую перемоги. Один відомий американський журналіст якось нахвалявся, що спромігся побачити всі три шедеври лише за 5 хвилин і 56 секунд. Водій витягнув рацію і схормовкою випали французькою. «Місія Ленгдон зараз прийде, буде у вас за кілька хвилин». У відповідь щось нерозбірливо затріщало. Поліцейський сховав рацію і обернувся до Ленгдона. «Капітан вас зустріне біля головного входу». Незважаючи на знаки, що забороняли в'їзд на площу, водій натиснув на газ, і Ситурен переїхав через парапет. Тепер уже було видно головний вхід до Лугру. Фронтон будівлі велично здіймався попереду у дочині семи трикутних басейнів, з яких били водограї з підсвіткою. Новий вхід до Паризького Лугру прославився майже так само, як і власний музей. Ультрасучасна скляна піраміда, яку спроєктував американський архітектор китайського походження Мпей, і досі дратувала традиціоналістів. На їхню думку, ця споруда руйнувала стиль і принижувала гідність Ренесансу. Гьоте називав архітектуру «застиглою музикою», а цю піраміду критики Пея порівнювали зі скрипом нігтя по шкідній дошці. Водночас прогресивні шанувальники вважали прозору піраміду за вишки 71 фут близькучим поєднанням давньої традиції і сучасними технологіями, символічною ланкою між минулим і майбутнім, яка мала забезпечити Луврові гідне місце у третьому тисячолітті. «Вам подобається наша піраміда?» – запитав поліцейський. Легдон насупився. «Французи, схоже, страшенно люблять запитувати про це американців. Питання, звісно ж, провокаційне». Варто зізнатися, що піраміда тобі подобається, і мить станеш недолугим американцем. Скажеш, що не подобається, образиш французів. Мітеранглу смілив цим, дипломатично відказав Ленгдон. Подейкували, що цей нині покійний президент Франції страждав так званим фараоновим комплексом. З його легкої руки Париж заполонили єгипетські, обліскі та інші предмети давньої культури. Франсуа Міттеран мав якусь загадкову пристрасть до всього єгипетського настільки сильного, що французи й досі називали його сфінксом. Як вашого капітана на ім'я, Лендон вирішив змінити тему. «Везу фаш», – відповів водій, під'їжджаючи до головного входу піраміди. «Ми кличемо його «бик».» Лендон подивився на нього здивовано, замислившись, чи кожен француз має якесь загадкове прізвисько, пов'язане з твариною. «Ви називаєте свого капітана «биком»?» Поліцейський підвів брови. А ви насправді краще знаєте французьку, ніж показуєте, місьє Ленгдон. Французьку я знаю припаскудно, подумав Ленгдон. Зате не зле розумію на іконографії знаків зудіаку. Таурус завжди був биком, Астрологічні символи однакові в усьому світі. Поліцейський зупинив авто і показав на великі двері в піраміді між двома водограями. Вхід там, хай щастить, місьє. А ви хіба не йдете зі мною? Мені наказано залишити вас тут. Я маю інші справи. Дивлячись йому слід, Лендон раптом подумав. А може не йти туди? Адже він міг і відмовитися від запрошення. пройти через площу, спіймати таксі і їхати до готелю спати. Та щось підказувало йому, що це аж ніяк не найкраща ідея. Ленгдон рушив до Серпанкову до Граїв, і в нього виникло тривожне відчуття, наче він переступає якийсь уявний поріг в інший світ. Усе це скидалося на сон. Двадцять хвилин тому він мирно спав у готелі, а тепер от стоїть перед прозорою пірамідою, яку збудував Сфінкс, і чекає поліцейського на прізвисько бик. Я загубився в якійсь картині Сальвадора далі, майнуло йому в голові. Лендон рушив до волного входу величезних дверей вертушки. У фує горіло тьмяне світло і було порожньо. Постукати? Цікаво, подумав Лендон. А чи доводилось комусь із шановних египтологів Гарварду стукати в двері піраміди, сподіваючись, що їм відчинять? Він уже підняв було руку, готовий постукати, аж раптом із темряви за склом виникла чиясь постать. Той з поспіхом йшов знизу закрученими сходами. Чоловік був кремезний і темноволосий, чимось схожий на нендертальця. Чорний двобортний піджак здавалося от-от трісне на його широких плечах. В усьому, навіть у його худі, відчувалася владність. Він розмовляв по мобільному телефону, але доки підійшов до дверей, закінчив розмову і жестом запросив Лендона увійти. «Я без відрекомендувався. Щойно Лендон опинився всередині. «Капітан Центрального управління судової поліції». Голос цілком пасував до його зовнішності. Гуртаний гуркіт, наче грім, що віщує бурю. Лендон простягнув руку. «Роберт Лендон». Величезна долоня фаша стиснула його руку з неймовірною силою, наче хотіла роздушити. «Я бачив знімок», – сказав Ленгдон. «Ваш працівник сказав, Жак Суньєр сам це». «Місє Ленгдон, чорні очі фаша були наче вирізані з ебенового дерева. Те, що ви бачили на знімку, лише початок усього, що зробив Суньєр». Розділ 4 Менерою триматися капітан Фаш і справді нагадував розлюченого бика. Плечі широко розправлені, важке підборіддя втиснуті в груди. Темне волосся росло в нього на чолі характерним язиком. Воно було зачесане назад і змачене гелем. Від цього цей язик ще більше впадав у вічі. Було враження, наче він несеться попереду Фаша, немов ні з бойового корабля. Коли фаш ішов, здавалося, його темні очі спопиляють землю перед ним, випромінюючи якусь полум'яну ясність. Не дивно, що він мав репутацію людини суворої і непоступливої в усіх питаннях. Лендон ішов за капітаном славнозмісними мармуровими сходами, що вели до невеличкої підземної зали під скляною пірамідою. Спускаючись, вони проминули двох охоронців і судової поліції, озброєних автоматами. Було зрозуміло, сьогодні ніхто не війде і не вийде звідси без благословення капітана Фаша. Коли вони спустилися нижче від рівня землі, Лендон на силу мандраж. Товариство Фаша ані трохи не заспокоювало, а в самому Лугрі цієї миті було темно і страшно, як у могилі. Сходами м'яко стелилося світло від крихітних і монтованих лампочок, як у проході в кінотеатрі. Лендон чув, як кожний його крок відлуніє під скляним склепінням. Подивившись у гору, він побачив за прозорим дахом мерехливі відблиски водограїв, що танули в темряві. «Як вона вам?» – запитав фаш, задерши гору масивне підбурідя. Лендон зіхнув. Він нато втомився, щоб далі грати в ігри. «Ваша піраміда чудова!» «Шрам на обличчі Парижа!» – сердито пробурчав фаш. «Удин нуль на його користь!» Лендон відчув, що фаш – людина, який важко догудити. «Цікаво!» – подумав він. Чи знає капітан, що на настійну вимогу президента Мітарана цю піраміду збудовано рівно з 666 скляних панелей? Дивне прохання, яке дуже любили обговорювати противники колишнього президента, адже 666 вважають числом сатани. Лендон вирішив не порушувати цієї теми. Вони опустилися ще глибше і опинилися у підземному холі. У напівморуці важко було визначити справжні розміри цього приміщення. Побудоване на глибині 57 футів під землею, воно займало 70 тисяч квадратних футів і нагадувало якийсь безкінечний грот. Стіни і підлога були викладені мармуром теплих вухряних тонів, що пасувало до жовтувато золотистого кольору наземного фасаду лувру, І у день тут було світло та людно. Однак зараз у цьому підземеллі було темно і порожньо, і воно більше скидалося на холодний склеп. А де штатні охоронці музею? Поцікавося Лендон. «На карантині!» Фаш сказав це таким тоном, наче Лендон піддавав сумніву надійність його команди. «Зрозуміло, що сьогодні в музей проникнув хтось, хто не мав на це права. І тому всі нічні охоронці Лувру перебувають зараз в іншому крилі, там їх допитують. Цієї ночі відповідальність за безпеку музею взяли на себе мої агенти». Лендон кивнув і підав ходу, намагаючись не відставати від Фаша. «Як близько ви були знайомі з Жаком Соньєром?» – запитав капітан. Взагалі не знайомі. Ми ж одного разу не зустрічалися. Фарш здивувався. То сьогодні ввечері ви мали зустрітися вперше? Так, ми домовилися зустрітися на репетиції в американському університеті відразу після моєї лекції. Я чекав, але він так і не з'явився. Фарш що записав у блокнот. Вони рушили далі, і Лендон михцем помітив менш відому піраміду Лувру. Величезний світильник у формі перевернутої піраміди, що звисав зі стелі, наче сталактит. Фаш жестом запросив Лендона піднятися на кілька сходинок, що вели до входу в тунель під склепінням. Над входом висіла вивіска з написом «Денон». Так називалося «Крило Лувру», де були найзнаменитіші експонати. «Хто запропонував зустрітися?» – несподівано запитав Фаш. «Ви чи він?» Питання здалося дивним. «Месье Соньєр», – відповів Лендон, входячи до тунелю. Його секретарка зв'язалася зі мною кілька тижнів тому електронною поштою. Вона написала, що куратор довідався про те, що я збираюся до Парижа з лекцією і хоче скористатися цією нагодою, аби поговорити зі мною про щось. Про що саме? Не знаю. Думаю, йшлося про мистецтво, адже в нас були схожі інтереси. Фаш начебто не дуже вірив. Ви справді не уявляєте, якою була мета вашої зустрічі? Ленгдон не уявляв. Тієї миті йому було цікаво, що міг хотіти від нього Суньєр, але розпитувати було якось незручно. Цей славетний знавець мистецтва був визнаним самітником і дуже мало з ким зустрічався. Ленгдон просто зрадів нагоді поспілкуватися з ним. Але ж месье Ленгдон, може ви хоча б здогадуєтеся, про що наша жертва хотіла говорити з вами того вечора, коли сталося вбивство? Це може бути важливо. Лендон відчув підтекст запитання, і йому стало незатишно. Справді, не ну, я не питав, просто вважав за честь тримати запрошення від такої людини. Я захоплююся працями Суньєра, часто користуюсь його книжками на лекціях. Фаш знову щось записав у блокнот. Вони вже були на півдорозі до крила Денон, і в кінці тунелю Лендон побачив два ескалатори, обидва простоювали без руху. Отже, ви мали схожі інтереси? – запитав Фаш. Так, увесь минулий рік я працював над книжкою, що пов'язана з головною сферою наукових інтересів місія Сунєра, і дуже сподівався на його світлу голову. Фарш подивився на нього Перепрошую. Очевидно, фраза не перекладалася дослівно. Я мав надію довідатися, що він думає на цю тему. Не розумію, і що ж це за тема. Лендон завагався, непевний, як краще пояснити. Рукопис, по суті, присвячений іконографії покоління богині, тобто концепції святості жіночого початку, а також художнім образом і символам, що пов'язані з цим. Фаш пригладив волосся місистою рукою. І Суньєр знався на цьому? Як ніхто інший? Розумію. Лендон відчував, що насправді Фаш нічого не розуміє. Жака Суньєра вважали найбільшим знавцем іконографії богинь. Він не лише мав якусь інтимну пристрасть до реліквій, пов'язаних із родючістю, культами богинь, чорною магією і священним жіночим початком. За ті 20 років, що він був куратором, Сон'єр допоміг Лурові створити найбільшу світі колекцію творів мистецтва, пов'язаних із богинями. Прикраси з надавніших грецьких гробниць у Дельфах, золоті скіпетри, сотні старої єгипетських хрестиків, що нагадували фігурки крихітних ангелів, брязка ця, якими в стародавньому Єгипті відганяли злих духів. І нарешті відзібрав неймовірну колекцію статуй богині Сіди із сином Гором на руках. «Може, Жак Суньєр знав про ваш рукопис?» – припустив Фаш. «І запропонував зустрітися, щоб допомогти вам у праці над книжкою?» Ленгдон заперечно похитав головою. «Про міру рукопис не знав ніхто. Насправді, поки що він існує лише в чорновому варіанті. І я нікому його не показував, окрім редактора». Фаш промовчав. Ленгдон не пояснив, чому він досі нікому не показував цього рукопису. Чорновий варіант на 300 сторінок з умовною назвою символи втраченої священної жіночності містив часом дуже неординарну інтерпретацію вже усталеної релігійної іконографії і був доволі суперечливим. Ленгдон наблизився до нерухомих ескалаторів і зупинився, помітивши, що фарша немає поряд. Озирнувся і побачив, що той стоїть за кілька кроків від службового ліфта. «Поїдемо ліфтом». – мовив Фаш, коли двері відчинилися. – Ви вже, мабуть, догадалися, що пішки до галереї ще йти-йти. Лендон знав, що ліфт значно швидше доправить їх до крила Денон, який був двома поверхами вище, однак не рушив з місця. – Щось не так? – нетерпляче запитав Фаш, притримуючи двері. Лендон зітхнув і сумом подивився на ескалатор. – Все так, – спробував переконати себе і неохоче пішов до ліфта. В дитинстві Ленгдон якось провалився з закинуту криницю і мало не загинув, проборзавшись кілька годин у холодній воді, доки не спіла допомога. Відтоді його переслідував страх замкнутого простору. Він боявся ліфтів, метро, навіть закритих кортів. «Ліфт – цілком безпечна споруда», – постійно переконував він себе, проте ніколи в це не вірив. «Це лише невеликий металевий ящик, підвищений у замкнутій шахті». Затумавши подих, він ступив до ліфта, і щойно зачинилися двері, відчув знайомий приплив адреналіну. Два поверхи, якихось десять секунд. Отже, ви з місьє Сонєром? Почав фаш тільки на ліфт поповзду гури. Ніколи не розмовляли? Не листувалися? Ніколи нічого не надсилали один одному поштою? Ще одне дивне запитання. Левдон заперечливо похитав головою. Ні, ніколи. Фаш підвів голову, наче вмірковував останню відповідь, але нічого не сказав, мошки втупившись у хромовані двері. Ліфт їхав до гури, і Лендон намагався зосередитись на чомусь іншому, окрім чотирьох стін довкола себе. У блискучих металевих дверях він бачив відображення кроваткової шпильки капітана – срібного розп'яття з тринадцятьма камінчиками чорного оніксу. Лендона це трохи здивувало. Цей символ мав назву «Кракс Джемейт». Хрест із 13 каменями, християнська ідеограма Христа і його дванадцяти апостолів. Лендо не сподівався, що капітан французької поліції так і дверто демонструватиме свої релігійні погляди. Але знову ж таки, треба було зважати на те, що це Франція. Християнство тут не просто релігія, а право від народження. Це Крахс Джемейт, несподівано сказав Фарш. Ленгдон здивовано підвів очі і піймав у відображенні погляд чорних очей Фаша. Ліфт зупинився, двері відчинились. Ленгдон швидко вийшов у коридор, поспішаючи до відкритого простору, якого було вдосталь досталь високими стелями Лувру. Однак світ, у який він ступив, виявився зовсім іншим, ніж він очікував. Вражений він різко зупинився. Фаш поглянув на нього. «Я так розумію, місія Ленгдон, ви ніколи не бували в Луврі після зачинення». «Ніколи», – подумав Ленгдон, намагаючись опонувати себе. Завжди, так як сраву освітлені галереї Лувру, тепер були занурені в пітьму. Замість звичного білого світла, що рівно лилося зі стелі, з плінтусів йшло вгору яке приглушене червоне сяйво. Кехільною підлогою галереї тягнулися багряні плями. Ленгдон подивився у глиб темного коридору і поступово зрозумів, що нічого дивного тут немає. Майже в усіх великих музеях світу вночі використовують червону підсвітку. Лампочки вмонтовують на низькому рівні так, що працівники могли бачити, куди вони йдуть, а картини при цьому залишалися б у відносній темряві. Це мало б сповільнити руйнівну дію світла. Але цієї ночі музеї було якось гнітюче. Усюди залягли довгасті тіні, під високими склепінчастими стелями згустилась чорна пітьма. «Сюди», – сказав Фаш. Різко звернув праву руч і закрукував низкою пов'язаних одна з одною галерей. Ленгдон пішов за ним, очі поступово звикали до темряви. Довкола з п'ятьми поволі виступали великі картини, мальовані улійними фарбами, наче в величезній темній кімнаті проявлялися фотографії. Здавалося, вони проводжають його поглядами. Нарешті Лендон відчув і знайомий запах, властивий усім музеям. У сухому деонізованому повітрі відчувався легкий присмак вуглецю. То був продукт роботи спеціальних усушувачів повітря з вугільними фільтрами, що працювали 24 години. Вони погнали згубний для картин вуглекислий газ, який видихали відвідувачі. А прикріплені до стін камери стеження нагадували відвідувачам, «Ми вас бачимо, нічого не чіпати». «Хоч одна з них справжня?» – поцікавився Лендон, показуючи на камери. «Звичайно, що ні», – відказав фаш. Лендон не здивувався. Відеоспостереження в таких великих музеях було надто дороге і неефективне. Аби простежити, що відбувається в усіх незліченних галереях, Лаурові довелося би найняти кілька сотень технічних працівників, і тому більшість великих музеїв використовували так звану систему затримання. Не сподівайтесь тримати злодію поза межами, тримайте їх усередині. Система активувалася після будь-якого дотику до експоната, і якщо таке трапилося, усі виходи з галереї миттю блокувалися, і зломисник опинявся за гратами ще навіть до прибуття поліції. Упереду, в глибині викладеного мармуром коридору, чулися чиїсь голоси. Схоже, галас долинав із великого олькового праворуч. Звідти в коридор лилося яскраве світло. «Кабінет куратора», – пояснив капітан. І ось, нарешті Ленгдон побачив розкішний кабінет Суньєра. Стіни вкриті деревом теплого відтінку, роботи старих майстрів. Величезний старовинний письмовий стіл, а на ньому двофутова статуя рицаря в повній амуніції. У приміщенні було декілька поліцейських. Вони розмовляли по мобільних телефонах, що записували. Один сидів за письмовим столом Суньєра і друкував на лептопі. Очевидно, цієї ночі кабінет куратора перетворився на тимчасовий командний пункт центрального управління судової поліції. «Месьє!» – голосно мову фаш, і всі чоловіки разом обернулися. У жодному разі не турбуйте нас, хоч з будь-якого приводу. Зрозуміло. Усі присутні дружно закивали на знак розуміння. Лендону не раз доводилося висіти на двері номера в готелі табличку з написом не турбувати, тож він зрозумів суть наказу капітана. Фаша й Лендона не можна було турбувати за жодних умов. Залишивши колег у кабінеті, Фаш вийшов і повів Лендуна далі напівтемним коридором. Попереду, десь за 30 ярдів, віднівся вхід до найпопулярнішої частини Лугру – Гранд-галереї. До железного коридору, де на стінах висіли найцінніший полотна музею – шедеври італійського живопису. Лендон уже здогадався, саме там знайшли тіло суньєра. На фотознімку чітко було видно славнозвісну паркетну підлогу великої галереї. Коли вони підійшли ближче, Лендон побачив, що вхід до галереї перекритий величезними сталевими гратами, схожими на ті, які використовували в середньовічних замках для захисту від армії мародерів. Система затримання, пояснив Фаш. Навіть у темряві ця перешкода виглядала грізно. Здавалося, її не подолає й танк. Лендон почав дивлятися крізь товсті грати в напівтемній ніші Великої галереї. Після вас, місія Ленддон, почув він. Лендон здивовано обернувся. «Куди після мене?» Фаш показав на низ град. Ленгдон придивився уважніше. У темряві він не помітив. Грати були підняті приблизно на два фути так, щоб під ними можна було пропустити. «Ця секція поки ще закрита для Служби безпеки Лувру», пояснив Фаш. «Моя команда з науково-технічного відділу поліції щойно закінчила огляд». Він показав на отвір внизу. «Прошу, пролазьте». Ленгдон подивився спочатку на вузьку щілину під важкими гратами, тоді на самі грати. Він що, жартує? Грати скидалися на гіліотину, готовий щомиті впасти на непрошеного гостя. Фаш щось пробурчав французькою і глянув на годинник. а тоді став на вкарачки і протиснув своє доволі огрядне тіло попід гратами. Упинившись по той бік, він став і очікувально подивився на Ленгдона. Ленгдон зітхнув. Опустився на куліна, потім сперся долонями на гладкий паркет, ліг на живіт і поповз по гратами. На півдорозі комір його твідового піджика зачепився за край металевого прута, і Лендон боляче вдарився об нього потилицею. «Дуже шляхєтно, Роберте», – сказав він собі, – остаточно вибрався з-під град і на силу з'ївся на ноги, і цієї ж миті зрозумів, попереду дуже довга ніч.